Teď už si chystá slajt naše poslední panelistka v této části, což Lenka Kužvartová, protože přišla později tak ještě ve stručnosti představím. Bude mluvit o historii skvotingu v České republice a ve světě. Bude to tady nějakým způsobem asi vztahovat i k obecně sdíleným statkům. Řekl bych ještě, že Lenka publikuje... Několika, na několika místech, například ve zmíněném 14 denníku a dva na britských listech novém prostoru a tak dále, takže tam se můžete s jejími názory na squatting, ale také na kolektivní bydlení seznámit blíž. Tak Lenko, je to tvoje. Tak já děkuju za uvedení, děkuju taky za pozvání na tuhle konferenci. A oproti tomu, co je napsáno v programu, nebudu mluvit tak úplně o historii českého squatingu a pravděpodobně k historii toho světového taky dostanu jenom, jenom o krajově, protože čas je dost omezený a ráda bych na konci se zamyslela právě nad tím vztahem squatingu a komuningu. Takže já to vezmu úplně od základu, protože nevím, jak moc jste srozumění si s ideou squatingu a předpokládám, že někteří dost vzevrubně, ale někteří taky nemusí být vůbec. Takže výraz quoting je z anglického slova squat, což znamená dřepnout si. Termín oskvotovat se původně objevil v Spojených státech amerických na počátku 19. století jako výraz, který označoval kolonizátory, kteří se usazovali na území západu bez listiny prokazující vlastnictví té půdy. Vlastně um, squatting znamená, jak uh, asi víte všichni, uh, vlastně obsazení prázdné nemovitosti, nebo i pozemku, nebo půdy uh, vlastně lidmi, kteří um, nemají vlastnické právo k, k, tomu, k tomu majetku. Často se to děje bez, bez, bez, i bez vědomí majitele. Um, chtěla bych vlastně tak nějak zdůraznit um, takovou, takový, jako vztah samotného tohohle jako aktu, toho obsazení, něčeho nevyužívaného a skvotingu. protože si myslím, že mezi těmito dvěma věcmi je rozdíl, i když se tak nemusí na první pohled zdát. A vlastně obsazování prázdných domů jako takové se dělo vždycky v dobách nouze, dělo se živelně a dělo se zároveň i organizovaně. Někteří z vás určitě budou znát Černou ruku organizaci, která vlastně pomáhala lidem bezdomová mezi válkami, obsazovat prázdné byty v Praze. Vlastně tahle ta organizovaná podoba se hodně pojí i s organizovaným neplacením nájemného, takzvanými rent strikes. Vlastně takovým hodně známým příkladem je příklad z Barcelony z roku 1931, kde takové rent strikes nabili masových rozměrů. Tady, tady ten obrázek jsem zařadila proto, že vlastně tady je vidět, že nájemníci, skvoteři a lidé bez domova jsou tady jako tři skupiny, které ale vlastně mají stejný cíl nebo stejné něco je sjednocuje, co je právě jakoby ten akt toho, řekněme, obsazení, ale není to to samé. Já si myslím, že takovým předpokladem pro to, aby to, co člověk dělá, byl squattingy, že se vlastně sám přihlásí k té idei squatingu. Jakoby sám se, um, sám o sobě vlastně začne říkat, že je squatter. Což předpokládá nejen to, že teda... Um, má, je ve stavu nouze, nemá přístřeší, ale i to, že vlastně přejme nějaké minimum jakoby politického uvědomění nebo politické kritiky vlastně jak vlastnických práv, tak třeba spekulaci s nemovitostmi, což znamená vlastně taky zneužívání vlastnického práva. Zároveň... No zároveň třeba jde o kritiku špatné a nefunkční bytové politiky nebo upozorňování na problém bezdomovectví. To se různí. A v této podobě se squatting objevil až vlastně většinou až v 70. a 80. letech v západoevropských zemích. Já tady budu teďka, teď tady předložím takové dělení kvotingu z hlediska jeho formy nebo charakteristik, se kterým přišel holandský sociolog Hans Pruitt. A který, který si myslím, že je docela tohle dělení si myslím, že je docela důležité pro pochopení vlastně možností squatingu. Takže první skupinou, kterou on nebo prvním způsobem squatingu, který on předkládá, je squating znouze, který se právě nejblíž, nejvíc blíží těm okupacím, vlastně, o kterých jsem mluvila. Těm okupacím vlastně ve chvíli, kdy člověk. Nemá kde bydlet a, a v jeho okolí se nachází hodně prázdne, nebo nachází prázdné nemovitosti. Ale vlastně tenhle ten typ skvotingu se zase liší od tohohle tím, že většinou jde o skupinu aktivistů, kteří pomáhají obsazovat nemovitosti nějakým právě lidem, kterým by jinak um, hrozilá, um, hrozilo bezdomovectví. To znamená, že je tady jasné oddělení tady té skupiny, která. Um, podle Hance průjtá je většinou ze střední třídy, která je, má vysoké politické povědomí a je organizovaná a, a potom masy těch skvoterů, kterým teda tahle skupina pomůže dosáhnout toho, že zabydlí prázdné nemovitosti. Vlastně ze soudobých příkladů, tak třeba v Německu nebo v Amsterdamu, tam, tam tyhlety, tenhle typ skvotů existuje, většinou se jedná o skvoty pro uprchlíky a imigranty vlastně díky tomu faktoru té jakoby, nouze, tak je tenhle typ skvotingu jako hodně lehko obhajitelný u veřejnosti a médií, nebo um, jako nejsnáze asi ze všech těch typů skvotingu. nicméně um, má i svoje úskalí a to je to, že vlastně tahle skupina těch aktivistů, tak její priority se můžou různě měnit a nebo může třeba vyhořet a zároveň, když se vlastně v té skupině těch skvoterů vyskytují další problémy, jako třeba drogová závislost, jsou obětmi domácího nebo sexuálního násilí, tak vlastně tahle skupina aktivistů potom supluje sociální pracovníky, vykonává vlastně neplacenou sociální práci. Tak dalším typem skvotingu podle Hance průjta je skvoting jako alternativní způsob bydlení. Vlastně u tohohle typu skvotingu se squoteři rekrutují spíše z řad lidí, kteří předtím bydleli třeba v nájmech, na kolejích nebo u rodičů. Tito lidé vlastně hledají život v kolektivu a zároveň nevidí důvod, proč nebo nechtějí pracovat v zaměstnání, ale vlastně Vidí lepší uplatnění v tom, že si sami um, spraví dům, který obsadí a ve kterém budou bydlet. Podle, um, podle principu udělej si sám. Vlastně základním přáním tohoto typu squatterů je, aby byli ponecháni sami sobě, bez zásahů zvnější. Um, což ovšem neznamená, že by nebyli političtí. Um, mnoho z nich vlastně má úzké vztahy se subkulturami nebo patří do subkultura nebo do nějakých politických hnutí. Um, zároveň tenhle typ skvotingu se překrývá s různými protestními hnutími, jako ekologickým, mírovým, alterglobalizačním a, a, a tak dále. Um, vlastně potom vlastně dochází k problému s legitimizací u tohohle typu squatingu, protože vlastně společnost nevidí důvod, proč by ty lidi měli mít právo jako bydlet v majetku, který není jejich, to je taková ta klasická diskuze třeba v Čechách, že jak zaberou cizí majetek, potom je taky můžou vlézt do obejváku nebo, nebo podobně. Vlastně právě proto, že tam je hodně problémů i jako s represí ze strany státu nebo majitelů, tak možností, jak z toho uniknout, je legalizace, kde vlastně mnoho skvotů třeba v Berlíně bylo zlegalizováno postupně, nebo i v nizozemí ještě víc, větší, větší podíl. Ale zase jsou tam jakoby úskalí právě toho protestu, který je manifestován vlastně už jenom tím faktem, že ty lidi jako v tom domě bydlí a, a vlastně a, nějakým způsobem dávají zazní těm názorům a, právě proti spekulaci s nemovitostmi, proti špatné bytové politice a tak, a tak dále. Tak třetím typem skvotingu je takzvaný podnikatelský skvoting ve velkých úvozovkách podnikatelský. Vlastně se sem počítají, protože dosud jsme mluvili o bydlení, a sem se počítají vlastně squaty, které jsou otevřené proto, aby se tam dělaly nějaké aktivity, ke kterým bude mít přístup široká veřejnost. To znamená, jsou to jak třeba hudební kluby, restaurace, bary, umělecké ateliéry, zkušebny, tiskárny, divadla a kina. Dílné a půjčovné nářadí, alternativní školky, galerie, infoshopy, což jsou informační, uh, informační obchody <laughs> v doslovném překladu. Zkrátka, zkrátka místa, zkrátka takové informační uh, uh, body pro lidi, kteří chtějí třeba si koupit nějaké alternativní tiskoviny nebo vůbec se dozvědět, co to je squatting. Potom také knihkupectví nebo free shopy. Free shopy jsou zase místa, kam lidé přináší nepotřebné věci a, a berou si to co, to, co se jim hodí. A někdy se, se stane, že se oskvotuje vlastně dům jenom pro, za tímhle účelem, aby se tam udělal takovýhle provoz, ale většinou je, jsou takovéhle skvoty vlastně spojené s bydlením. To znamená, že jak třeba v přízemí nebo v. Ve sklepě je třeba hudební klub a, a nahoře se normálně bydlí. Vlastně velikost a typy u tohoto druhu skvotingu jsou různé, od malých obchodů a, až po velká obchodní centra nebo vojenské i vojenské komplexy byly zaskvotovány k tomuto účelu skladiště nebo i, i celé vesnice. Vlastně některé z těchto skvotů jsou víc politické. Um, Hlavně samozřejmě ty afiliace jsou levicové k anarchismu, ale některé jsou více subkulturní, nebo třeba v Paříži existují i čistě umělecké skvoty. Vlastně která, tyhle ty skvoty se označují jako sociální centra někdy. O těch budu mluvit, jestli, se, jestli mě to čas dovolí za chvíli, a myslím si, že právě sociální centra mají třeba nejblíž k té idee komuningu nebo nejvíc s ní souvisí, ale doufám, že k tomu se dostanou na konci. Tak čtvrtým typem skvotingu je takzvaný konzervační squating. Je to vlastně, tento typ skvotingu je vlastně taktickým způsobem boje za zachování části města nebo krajiny, <hým> často vlastně probíhá v prázdných domech, které jsou připravené k demolici. Takovým známým případem, ze kterého tady vidíte propagační leták, je případ čtvrti Neuimarkt v Amsterdamu, kde mělo být v půlce 70. let vlastně tam, ta, ta čtvrť v podstatě měla um, ustoupit nebo měla být poznamenána stavbou metra, stavbou dálnice a stavbou administrativních budov, které tuto dálnici měly lemovat. Um, Proti tomu se postavili jak kvoteři, tak třeba pomátkáři, kteří chtěli zachovat tam ty nějaké nějakou, jakoby historicky cené budovy, tak i místní obyvatelé. Tenhle ten boj trval poměrně dlouho a byl dost násilný, nebo ty kvoteři museli zapoužit násilí bránit tu čtvrť. Každopádně nakonec vlastně tak nějak dá se říct vyhráli, protože postaveno bylo jenom metro a vlastně byly do velké míry vyslyšeny požadavky skvoterů. Dalším příkladem takového skvotingu je třeba berlínský Friedrichshain, kde v roce 1990 byly okupovány domy na Straße pro odvrácení demolice a tam skvotovalo v 11 domech na 250 osob. Vlastně tenhle typ squatingu může být používán také jako odrácení Také někdy vlastně se na squatery obrátí nájemníci, kteří mají být vystěhovávaní a obrátí se na squatery o pomoc. To se třeba teďka stalo i v Praze, kde v případě neklanové ulice vlastně byla navozena spolupráce s nájemníkem, který je dlouhodobě šikanován ze strany správce, aby se odstěhoval, aby vlastně majitel mohl tuhletu nemovitost nějakým způsobem komerčně využívat. Mimochodem, to je taková vsuvka, kdybyste chtěli tady tu kauzu podpořit, tak zítra o devíti hodin bude probíhat soud se dvěma, se dvěma lidmi, kteří jsou obviněni. v souvislosti s touhle kauzou na obvodním soudu pro Prahu dvě na ulici Jana Masaryka, tak kdybyste chtěli přijít podpořit, tak určitě to bude kvitováno z, z vděčností. Um, takže já to asi nevím, kolik ještě mám času, ale každopádně se budu snažit to zrychle, zrychlit. Jo. Dobře, pátým druhem skvotingu je politický skvoting. Vlastně jako politický je, je, celko, je skvoting celkově. Politickým skvotingem myslí průjit, jakoby typ skvotingu, který není cílem sám pro sebe, ale je nějakým. Nějakým prostředkem k roznícení nějaké široké protistátní a protisystémové vzpoury. V této kategorii jsou často vlastně leninismem inspirované skupiny, jako K-gruppen nebo spontis ze západního Německa, které byly aktivní v 70. letech. Vlastně v těchto skupinách je velmi silná hierarchie až taková vojenská disciplína a vlastně um, hodně takový zajímavý, a, ale bohužel pro skvoterské hnutí tragický střet vlastně um, normálních v úvozovkách skvoterů a uh, politických skvoterů se udál v Nizozemí, a, kde vlastně se během 80. let od roku 82 do roku 88 vlastně udála až taková válka mezi skvotery, která vyústila tedy v to, že Tihle uh, političtí uh, skvoteři, kteří tedy měli silné vazby na Leninismus byli jim silně inspirováni, tak byli v podstatě z toho hnutí vytlačení, vyloučení i za síly, protože to byla opravdu um, hodně intenzivní situace nebo hodně, um, hodně bojová. No a ti autonomen a, ale mají docela. Zajímavou, nebo narazila jsem od nich na docela zajímavou myšlenku, že vlastně dosažení svobodného prostoru a dosažení jeho garantování, jeho garance je klasickým reformismem, který vlastně systém nějak nedestabilizuje, protože kapitalismus reaguje velmi pružně a osvobozené prostory mohou být integrovány, spoura odkloněna do ghet pro bezvýbušné síly, do hřišť, kterými jsou teda myšleny ty třeba sociální centra nebo, nebo skvoty. Tak teď se dostávám tedy k krátkému schrnutí historie skvotingu v Itálii a ve Španělsku. Právě teď se dostávám i k těm sociálním centrum, které se označují tou zkratkou CSOA, kterou tady vidíte rozepsanou i s významem nebo s tím italským názvem. Vlastně tahletá sociální centra mají původ v dělnických združeních vzájemné pomoci a v takzvaných domech, lid, domech lidu, kasedel Popolo, které vznikly díky socialistickému hnutí na konci 19. století. A v 50. letech se potom v Itálii objevuje termín centrosociále komunitní centrum zřizované místní radnicí. V dnešním smyslu se, objevuje, se objevují sociální centra až během 70. let a souvisí s hnutím autonomia operaia, Um, vlastně původní sociální centra vznikala na periferiích a v dělnických čtvrtích, které byly tradičně vzdálené od centra politického a kulturního dění. Vlastně na konci 70. let docházelo k jejich četnému vyklízení, ale v 80. let se vlastně sformovala i třeba za přispění hnutí nebo za přispění pankáčů se, se sformovala nová vlna z nová vlna, uh, kvoterského hnutí v Itálii. Přelomovým momentem během těch 80. let potom vlastně bylo, byla snaha o vyklizení toho sociálního centra, které tady vidíte, Leon Cavallo v Miláně v srpnu 1989, kdy se hnutí vlastně konečně začalo nějak propojovat jednotlivá centra, začala nějak vést nějaký nějakou koordinovanou činnost. Sociální centra se teda označují tady tou zkratkou, pořádají politické a kulturní akce a všechna relevantní rozhodnutí jsou přijímána na každotýdenních setkáních, kterých se může kdokoliv zúčastnit se široké veřejnosti. Většina sociální centr v Itálii je vlastně komunistických nebo anarchistických, ale najdeme všemožné politické afiliace. A jak jsem mluvila o té legalizaci, tak mezi tak v 90. letech od roku 93 do roku 98 bylo 50 sociálních center legalizováno. Vlastně dneska má, mají sociální centra i politickou podporu. Podporuje je strana komunistické obnovy, strana italských komunistů a zelení. Um, existuje vlastně rozkol mezi více pragmaticky orientovanými a spolupráce jako s úřady akceptujícími sociálními centry a, a více těmi radikálními, které odmítají jakoukoliv spolupráci s, s institucemi. Um, vlastně nabízí se takovej, ta, takové srovnání vlastně mezi těmi sociálními centry a třeba a, um, krátkodobými autonomními zónami. Vlastně sociální centra jsou hodně zaměřená do své komunity, do svého okolí, jsou hodně vlastně jim záleží na tom, co si, co si o nich jakoby, sousedé myslí, nebo jestli s nimi mají dobré vztahy, zatímco ty dočasné autonomní zóny, které můžou být taky samozřejmě můžou to být zaskvotovaná za místa, hodně často jsou to zaskvotovaná místa, tak ty většinou kon, ten, tento kontext úplně opomíjí. A vlastně jim jde spíš o to, co se děje uvnitř těch, těch autonomních zón, než, než na vztazích s okolím. No jenom, abyste měli představu o počtech, tak v roce dva, 2004 bylo napočítáno po celé Itálii na 200 sociálních center. Tak teďka strašně rychle ke Španělsku Vlastně ve Španělsku se objevuje squatting v průběhu 80. a 90. let, kdy mladí lidé vlastně čelí masové nezaměstnanosti, nejistému zaměstnání a mají problémy s bydlením nebo nemají k němu přístup. Vlastně kriminalizován je squatting zvláštní legislativou v roce 1995, což vede k paradoxnímu zvýšení počtu squatů. Vlastně squatting se v té době začal častěji objevovat v médiích jako téma. Um, vlastně už od počátku 80. let skvoting ve Španělsku je úzce spojen s bojem proti základní vojenské službě a vůbec militarismu a armádě. a zároveň vlastně nebo ne a zároveň a další, další zajímavou věcí je, že ve Španělsku vznikají kvoty i na venkově i zemědělské kvoty, řekněme a většina skvotů ale ve Španělsku což je jakoby taky zajímavost spíš, tak většina z nich je v obecním vlastnictví. Většina z nich není, není v soukromém vlastnictví. Jenom úplně krátká poznámka, že skloteři se zapojili i do alter hnutí. Alter hnutí byly hodně důležitou součástí právě ve Španělsku, tady těch bojů. Tak ještě knizozemí. Vlastně tam je hodně zajímavá... Tam je hodně zajímavá... Um, jo, Geneze vlastně squatingu, nebo um, hodně zajímavá historie vůbec pro vzrot toho fenoménu, protože vlastně squating začaly provozovat takzvaní kabuters, kteří byli politicky aktivní, kteří byli i seděli na mnoha radnicích třeba po, po nizozemí a ti vlastně vzešli z hnutí provoz, které bylo hodně um, vlastně hodně se vyskytovalo především v Amsterdamu, které vám doporučuji k pozornosti, dá se o něm něco přečíst, určitě v angličtině a snad něco i v češtině. Nicméně právě pro tuhletu jako úplně specifickou historii se vlastně nepoužívá označení squatting v nizozemí, ale kraken, což je, což je sloveso pro tu činnost. A vlastně Poprvé se začalo také skvotovat, až v polovině 70. let byla to odpověď na, na špatnou možnost se dostat k obecním bytům, které byly teda rozdělovány postupně, ale bylo to hodně neefektivní, hodně byrokratizované, jako by existoval nárůst bezdomovectví. Vlastně v 80. letech dochází potom k kontaktům s německými skvotery, o kterých tady bohužel nemám čas mluvit. A co je, co je teďka taková docela um, aktuální věc, že vlastně squatting je opět nelegální v mězozemí, byl tam nějakou dobu legalizován a od, od 1.10. 2010 je opět nelegální. Tak teď se dostanu už k tomu vztahu ke komuningu. A vlastně myslím si, že ten společenský význam a, a sílu a vlastně i politickou um, relevance nějakou jako větší získal skvoting právě kvůli sociálním centrům, ty jsou podle mě, jak už jsem říkala, nejblíže jde komuningu. Vlastně vytváří z nepoužívané nemovitosti prostor ke všeobecnému uh, užívání. Je to prodloužení nějakého veřejného prostoru, nebo lépe komunitní prostor. Vlastně, jak jsem říkala, tak v Itálii vlastně to rozhodování o programu nebo vůbec o fungování sociálních center je přístupné široké veřejnosti. Na ty, na ty schůze může přijít kdokoliv. Um, co, na co jsem narazila, co je podle mě zajímavá, zajímavá věc, tak že vlastně komunink je zároveň nějakým subjektivním vnitřním procesem. Že to není jen o tom, že něco, co je mimo nás, něco v materiální sféře prohlásíme nebo začneme užívat jako, jako commons, jako obecný statek, ale že vlastně jde i o, o tu subjektivní vlastně mm, transformaci, která se děje v nás. A v tomhle si myslím, že squatting třeba sehrává dost důležitou roli, protože vlastně uh, nejdřív squatteři musí projít tou subjektivní transformací, že vlastně začnou nahlížet věci, které nejsou jejich, domy, které nejsou jejich, jako něco, co mohou využívat. A na, co mají hlavně právo využívat. Uh, vlastně Člověk si musí uvědomit, nebo když se stává s kvotem, že vlastně vlastnictví není jako posvátná kráva, která, která vlastně není nějak spochybnitelná. A vlastně co je ještě důležitější možná, než to, že k tomu dojdou, nebo to, to, to, že to v sobě mají ty skvoteři je, že to vlastně díky tomu, co dělají, jakoby to, tohletu, uh, tohleto poselství posílají dál, díky médiím, třeba v Čechách je kvůli dění v posledních letech docela dobré pokrytí uh, o, o této otázce. A až bych řekla, že o tom běží nějaká celospolečenská debata, jestli vlastně, jak to vlastně je s tím soukromým vlastnictvím a jeho posvátností. Vlastně potom samozřejmě skvoteři často žijí jako komunita, sdílejí jakoby, do, do té sféry toho obecného, se jim dostává mnohem víc, ale to je samozřejmě věc nějaké osobní volby a experimentu s tím kolektivním vlastnictvím. To je taková jakoby, méně, jako méně důležitá, řekněme, věc. Vlastně na, na druhou stranu... Je podle mě důležité jako přiznat si, že některé z prostě nechtějí být pro každého, chtějí být um, nějak, um, prostě úplně pro každého, chtějí být uzavřené a um, tak jakoby elitní, to znamená navázané na nějakou subkulturu, elitní v tomhle smyslu, že jsou spíš jako určené pro nějakou subkulturu a chtějí pěstovat nezávisle na téhle společnosti, která ji odmítá. Um, podle mě i tak, i když uh, jsou to takovéhle skvoty, které jsou, řekněme, uzavřenější, tak podle mě uh, jsou to hrozně důležitá místa, protože pěstují nějakou kontrakulturu, nějaké jiné vnímání věcí, nějak, nějaké jiné jakoby, um, paradigmata, než, než se uh, objevují v celé společnosti. Potom jsem chtěla ještě upozornit na nebezpečí, které, nebo upozornit, vlastně s vámi sdílet svoje znepokojení z commons a z commoningu, protože si myslím, že je hrozně snadná jako kooptace téhle rétoriky a, um, kooptace teda tímhle systém, kapitalismem. Protože ten je rád, že se vlastně lidé o sebe tak trochu jako starají sami a jako on, on pro ně nemusí nic dělat. A třeba v čem vidím, že ta kooptace už jakoby probíhá, jsou třeba komunitní zahrady, Protože, jak, víte tak, v Praze, ne, jak asi víte, tak v Praze vzniklo několik komunitních zahrad, ale nejsou to komunitní zahrady ve smyslu, že by kdokoliv tam mohl přijít a něco pěstovat nebo sklízet, jak o tom mluvila moje předřečnice, ale uh, jsou to komunitní zahrady, kde si člověk koupí uh, nějakou... Uh, um, nějaký kus půdy, kde potom něco pěstuje. Myslím si, že v jako to ztrácí smysl a vlastně radikálně, nebo zase se to vrací k té alitizaci, která je daná teda tím, že k tomu má přístup jenom ten, kdo si to zaplatí. A myslím si, že squatting, teda to už je poslední, co řeknu, že je squatting, si myslím, že je hodně užitečný v tom, že vždycky bude, vždycky bude mít to ostří toho radikálního činu, toho jakoby překročení nějakého soukromého vlastnictví nebo spíš jeho, jeho popření. A to znamená, že není, není moc jako možné ho kooptovat. Tak děkuju za pozornost.